så vi, jag tycker nästan att vi, vi kör igång mm, också För innan vi börjar prata om, om spelet, i, spelet i fråga mm. Som vi ska prata om här en längre stund har, vad, vad har vi spelat för någonting annat den här veckan? Vad har du spelat ja. till att börja med? Ja, du. Jag började spela Super Metroid mm. Första gången i hela mitt liv Jag kom väl inte så sådär långt, Men jag är inte helt klar med det jag vet inte, vi kanske gör något podcast och avsnitt om det kanske till och med. Mm. Eh, det började jag spela. Jag är beroende. Jag tycker det är jätteroligt. Men jag ska inte prata för mycket om det. men Och sen har jag spelat eh, World of Warcraft. Ja, precis. Alltså, Super Metro är ett, ett, ett perfekt spel att göra ett avsnitt av. Ja, för exakt. Det, jag känner det, det, det att det finns vi sparar den ju väldigt Ja, precis. Och det finns otroligt mycket att säga om det ja, spelet. Exakt. Eh, det är ju alltså. Jag ska inte säga något annat än att det är, ett, det är en personlig favorit. Liksom. Ja. Du vet, att, du, du vet ja. ju att jag älskar det spelet mer ja, än någonting annat. Liksom? Ja. Fantastiskt ja, spel. Vad har spelat lite då? Jag har spelat lite olika. Jag har, igår kväll så när inte du var hemma satt jag faktiskt och, och spelade igenom hela Mega Man 2 med mm. en kompis. Jaha med, ja, med, med Dennis du eh, Och eh, sen så körde vi även Thursday in time Det är in time är ett Det är så roligt, ja, det, är alltså, det funkar Det är perfekt att bara så här Man sätter sig ner en fredag kväll, mm. Man öppnar en öl ja. Och så har man en bra kompis ja. Och så bara sätter man sig Precis. och spelar en Thursday in time Alltså liksom. sådana spel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 Lite för sent i Turtles. Oh. Jag, jag kom, jag kom in i Turtles. Alltså jag jag är inte Turtles. Nej, du är för ung för mm. för, för att vara oh. kavabanga-fan. Liksom. Ja, det. Jag jag, eh, jag började kolla på Turtles när jag gick på tv på på var på tv3 eller sånt där mm. klockan 5 efter, efter förskolan eller sånt där. Sen så hade man, man hade leksaker och. och, och alla de här leksakerna och såg filmerna, de tecknade mm. och de och, och Ja, det är ett, ett helt universum det där. Det ja, finns hur mycket som helst. Thursday Time är nog ett spel som vi också kommer att återkomma till, ja. får jag en känsla av. Ja, um, vi ska inte prata oss Nej, eh, Förutom det så har jag väl kanske, jag vet inte mycket vi har spelat mer. Jag, jag har börjat på Nino jag har liksom ah, inte kommit någon. Där jag har jag kommit längre du. du har spelat mycket längre med mig på Nino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 Mm. Men jag vet inte fall om det är bägge de här företagen som är involverade i Deja Vu och Uninvited. Som är två jag liknande spel ja. i upplägget mm. liksom. Um, men um, Shadowgate är alltså ett, ett, ett, ett pusselspel. Det ska vi säga först och främst. Det, ja. Eller det, vad ska man säga, det, det är textbaserat. textbaserat pusselspel. Nästan som ett uh, rollspel. Paper and pen rollspel. Ja, typ.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 Tio, för ja, två, tre år sedan Så startades ett eh, kickstarter-projekt mm. eh, Till att eh, Göra ett nytt Shadowgate-spel Jaha Också. Eh, Men. kommer det funka? Jag vet, inte. Jag vet inte vilken plattform de har tänkt att Om det ska vara någon alltså IOS-spel eh, Eller om det ska ja. vara någon Konsol eller ja. Men eh, jag har inte sett någon mer om det Så Nej. jag vet inte hur det, hur det ser ut ja. Men i alla fall, Shadowgate på Nintendo mm, um, Det har vi Ja, precis integra. Men vi börjar med Vi tar lite kommentarer faktiskt från. Ja. Vi, har upp, vi har lagt upp en bild mm, På vår Facebook-sida. Facebooksida Och så bad vi Alla som kommer att lyssna till oss Att skriva sina minnen Till just det här spelet För det är intressant, för det vi gör nu Det är att prata om våra eventuella minnen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 Jag försökte alltid övertala morsan om att vi skulle hyra. Mm. Jo, precis. Det kommer jag ihåg. Ja. Tydligt. Mm. Äh, man, man, äh... Det var som man gjorde. Precis. Men äh, sen har vi fått ett brev från Andreas Majgren. Där det står, jag hyrde spel på videofyren redan på, på, video på 80-talet. Som en old school gamer. <här> <här> äh, sen kunde man köpa spelen för 450 kronor.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 vi har fått från Henrik Svensson också, han säger kul med podcast, robin uppe. Och ett bra spel. Har aldrig klarat dig själv, men såg på när brossen klarade den när jag var liten. Jag minns ju typ ingenting från under halvan av den. Musiken är grym, skönstämning, hatar facklorna. Ja, <laughs> ja, det, det ska vi väl berätta om. Ja, den facklorna kommer vi till. Ja. Men Ja, mm. alltså.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 Och okay. mm. uh, landet heter jag, ska säga, jag, har skrivit, jag har skrivit upp det här För jag, jag kommer inte ihåg att uttala det Kall, satyn. Kall satyn. Ja. ja. Och uh, på, på The Gatekeeper Mountain mm. Ligger Borgen Shadowgate mm. Det kommer vi lite till så här, Men det verkar vara som att det är en Ganska stor lår. Ja det finns en lår. lore mm. Shadowgate. Det är. Och det, det är faktiskt rätt intressant mm. Men uh, det är liksom Pusselbaserat nästan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 Ibland så blir det lite tajt liksom och Jo precis För och... du, du kan inte ta vilken fackla som helst och Det ska man veta om det här spelet Det är fällor överallt ja, Ett klick så ja, Då är du död Det är ett sånt Fruktansvärt eh, Svårt spel När det mm. gäller det för De... Ett misstag och du är död De här facklorna fungerar ju liksom Som du sa som en tidmätare man har, man har liksom, som du sa, ingen livmätare Och de här facklarna är ju, de brinner ju liksom Men mm. sen så blir ju lågan mindre och mindre och mindre, mindre och mindre Och när lågan slocknar mm. då, då, då är det game over Exakt, och de är så snälla att så fort den blir lite låg Då, då spidas musiken upp ja. också Så du blir ju inte direkt lugn Nej men det, det är det som i Mario 1 liksom, ja, När du, när du har bråttom Att det, liksom, musiken spidas upp och sådär mm. Men det finns ju facklar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 Slä. Istället för slå. Det finns ga istället för gå. Och eh, sen har du även bluta. Jag vet inte varför jag skrev ordet bluta. Vad sluta. Eller sluta va? tror jag, det var. Ja precis. Var det? Sluta ska det stå. Ja. Men det är alltså så att det är mycket ord som är. Ja. Alltså meningsuppbyggnaderna mm. är ju korrekta. Ja. Och allting liksom så. Men Exakt. det är bara att vissa ord är helt ja. liksom. Och. Eh, Vissa saker Om man hittade någonting ett, man, Det var någon Svärd liknande Klinga, bladet, jag, klinga med, precis. Ja, precis. Ja. När man tryckte på den Så stod det Du har dokumentet i handen mm.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 Ja. Vet du vad, när jag, jag spelade det här spelet Första gången hos min moster mm. När jag var liten ja. Och eh, jag minns den där bilden På The Grim Reaper eller På döden där ja. Och den här horisonten av dimmor Som man ser ja, i bakgrunden där. Och den här melodin ja. Alltså den melodin är ju verkligen du är inte så här, en Den är så inpräntad ja.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 man liksom. vet ju aldrig det Nej, det är det som är grejen Du kan inte vara bra på det här spelet Nej. Liksom. Du kan inte ana Du kan inte tänka Nej, liksom du kan bara memorera det liksom. Ja, exakt mm. uh, Och det kommer ut någon grön slime Av något slag mm. Slem Man försökte gå över det Du peta på det Ja, mm. allt möjligt Man måste använda sin fantasi men om man då går över det här, då kommer du typ halka till eller något sånt där. Och du... Jag tror att slämmet klänger sig upp på dig. Jaha så det. var det. Ja. Och så blir man slämmad. Du blir slämmad. Ja, och så dör du. Och Det är, det är fantastiskt. Ja, det är så intressant. Liksom. Och, och, och för övrigt så stöter man även på en. en man stöter på en, en svinks och mm. en cyklop och en fruktansvärt Rosa behemot Ja. Framåt slutet där <laughs> Som, som war, Lord Warlock Summoner Ska ha gäll dig och sådär Men, äm... men alltså det, det är ett bra spel Jag tyckte mitt första intryck var att äh, Det här kommer bli intressant mm. Liksom Och jag tycker verkligen det var intressant hela tiden Det gick mm. eh, Visserligen vi hade lite hjälp Framåt slutet och så Men det var hela tiden spännande Mm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 Alltså jag, jag minns ju det här spelet eh, Som sagt från när jag var liten Och spelade hos min muster Och eh, jag kommer ihåg eh, Också alltså, som, som eh, Henrik Svensson sa Att mm. jag kommer ihåg första halvan Väldigt, väldigt bra Men Det är väl den man har, alltså, så är det väl med alla spel man har spel. ju nött mest liksom ja, Så är det och, och sen fram mot slutet där, Då var det helt klul Jag har varit jag kommer inte ihåg det här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 Tidigare så ska man kunna tala med varelserna Ja men... precis, det kan du göra om, om man vill ha ledtrådar ja, av dem. Men precis. det var ju saker som jag redan kunde Ja så exakt, var, vi gjorde överfödigt. ju det ja. Bara rätt hela tiden Men jag undrar då, liksom, så här, kan man ta ner Slutbossen på Mer än ett sätt Jag tror faktiskt inte det Nej. Men saken faktiskt. är typ som den här skölden vi hittade ja. Den kan man ju inte Krä... använda Krönet är. Ja. är Crest uh, Den kan man ju inte liksom använda Vad jag vet på, någon, på något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 Vi tog ett guldmynt och ett stormynt Ja, det är det du behöver, man ja. behöver inte ha flera Jag hade guld. ju tagit allting om inte du hade sagt åt mig att jag inte behöver det Precis, vi Men... behö man behöver bara ett guldmynt Stormyntet använder du, det lägger du i den där brunnen där uh. Och guldmyntet ger du ju till, till färgkaren. Färge, ja, uh. som Reaper. ser ut som döden Ja, the River Styx, mm. referensen där Att man ska åka över man ska betala ett guldmynt för att ja, få passera. Precis. Och det där är roligt också. För att när man kommer till det där trollet som sitter i bron där. Mm. Jag tror att det är ett troll va? Visst ja det, det är det. Han, han vill ju ha, ha ett guldmynt. Ah. Mm. Men vi gav ju honom hade ett guldmynt. Nej. Utan vi använde trollformen för att gå förbi honom istället För att hade vi gett han ett guldmynt. Då hade han säkert haft ihjäl oss. Det är så jag minns det i alla fall. Ja exakt. Liksom. Och det bör ju sägas också att man har eh, magi. Ja just det. man har lite trollformulor ja, som exakt. man på sig Ja eh, det är ju samma meny liksom Som alla saker som man har mm. Så du bara bläddrar på listan Ja precis eh, Och så kommer det till trollformulorna De hade roliga namn Ja Illumina mm. eh, men, jag Tänker jag på Harry Potter Ja men lite sånt alltså, <laughs> Ja så som typ de flesta spells heter Ja det, var, det, var, det kändes latin de där. Orden. Ja typ ja, Illumina, Men det ja, står ingen latin. förklaring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 när du läser vad som händer Det är väldigt poetiskt mm. Allting som står ja, det, det känns verkligen som att du, att du Är med i ett rollspel mm. Ja men det är precis som du Och det sa Och det är verkligen det... Alltså det är ett rollspel 2.0 för du har lite Visuella hjälpmedel du ser på ja. skärmen Vad som händer precis. Men annars är det faktiskt som ett rollspel Ja det är det Och spelledaren är spelet Ja, För man spelar mm. väl i första person. Alltså, du ja. ser ju bilden du ser där mm. av vart du kan gå och se, den är ju första person. Ja. Och när saker och ting beskrivs, eh, Typ som att du tar facklan i handen, ja. det beskrivs ju liksom på, på ett sätt som gör att du är den här personen. Mm. Liksom. Mm, eh, och ibland så den växlar ju lite också mellan, eh, den växlar ju mellan att, att säga att du tar upp facklan till att jag känner mig bla bla bla bla mm. Jag känner mig att kroppen exact. lyfts eller, att, eller ibland är det liksom att du känner att kroppen, kroppen ja. lyfts upp av Ja, den jag tänkt på om Nej, mycket. den växlar liksom mellan mm. att äh, mellan liksom berättartekniken. Mm. Um, vilket, vilket är jag vet inte om det är avsiktligt eller om det är liksom Jag tror inte det är det faktiskt. Nej, jag vet Men, inte. Men äh, det var det är mycket så här personer som man får höra talas om profeten Ja det, det finns en lår Ja lore. det är så konstigt mm. liksom Men det gör att man blir så nyfiken Jag skulle mm. lätt kunna um, alltså läsa på bara för ett Och så bara för skoj -skull. Det är bara Ja men Googlen. vem är alla de här personerna Som omnämns så, ja. Och det står det liksom Han omnämns som i en fråga mm. Kan det här vara det som profeten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 perfekta. Ja. Men en del låtar är liksom att man tänker inte på dem. De bara finns där som bakgrundsmusik. Ja, de är lite sömniga vissa låtar. Så. Men, men som själva introlåten där, som är i mm. början. Mm. Och, uh, vi ska låt... inte nynna. Nej, vi ska inte nynna <laughs> på den. Uh, och uh, låten när man dör. Och mm. sen finns det någon låt till där som verkligen ja. är liksom riktiga masterpiece. Ja, faktiskt. Alltså. Och det är så imponerande att de liksom har lyckats mm. göra sådana minnsvärda och alltså rent av fina nej, stycken. Precis. Nej. Nej, nej. Jo, jag, jag håller med. precis. Ja, ja. Jag håller med. Men alltså, att om man lyckas göra det på en alltså, med en sån, ja, till primitiv... Mm. Ja. ja, men det viktigaste är ju ändå att musiken bidrar till stämningen. och det gör ja, den. Och det gör den, den verkligen. Jag alltså, jag spelet. tycker att musiken står för 50 procent. Mm. I det här spelet så... Tycker jag faktiskt att det gör det ja, Men Det, det så mycket Framförallt när man dör där Den, den, den slingan tycker jag är verkligen ja. Den är så jäkla episk Ja den är, ja, jo, nej. Den är ball, En mättad variation på den Det var det. Men något, den känns lite kluddrig Det är jag så mycket det. toner hela tiden Ja jag tycker den är fin Jag tycker den är vacker ja. uh, Och uh, det, det jag tänkte på hur, alltså, om, man, om man ser spelet Nu när vi har klarat det liksom Hur mm.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 det svårighetsnivå, svårighetsgraden i spelet, det är ju liksom det är som, som jag sa tidigare, det handlar egentligen bara om hur mycket du kommer ihåg från förra gången du spelar. Ja. Och är det första gången du spelar, då är det bara trial and error ja, hela tiden. Ja, exakt. Och då, då kommer det bli svårt. Ja. Men om vi, liksom, kom, det. om vi utgår ifrån att det är första gången, mm. ja, då kommer det ta några timmar och gå igenom det. Mm. Så det, det är så det är. Ja. Vi Men, får väl se om vi ger oss på DJo någon gång eller ja. det här andra uh, spelet. Det som var likadant, ja? Eller, ja, Annie un, un, heter det. Mm. Det ska vi kanske ge oss på också. Ja, det um, var en kul faktiskt. Vi får se. Ungefär... Men om, om vi ska summera spelet lite grann, liksom vad, jag, jag fick ju liksom lite barndomsminnen. Mm. Liksom